O companie plăcută. Capitolul 4 Alex a dormit profund și s-a sculat devreme. S-a spălat și s-a dus în bucătărie. Panchita a făcuse cafeaua la ibric și pusese câteva prăjituri pe o farfurioară. Alex a salutat-o cu o înclinare a capului, panchita nu i-a răspuns. Era o indigenă scățivă de o vârstă greu de ghicit, cu părul foarte negru, strâns într-un coc la ceafă. Alex a surprins în zâmbet când servitoarea s-a apropiat să încălzească turțiții de mălai pe o plită încinsă. Panchita n-avea și, pe semne, din pricina asta și pentru că era mută, își ținea gura închisă. Era scundă, la fel cu stăpânele ei, dar sfrijită, stafidită. Alex a privit-o cu ochi zâmbitori. Ea i-a răspuns cu o privire plină de tristețe și resemnare. S-a spălat pe mâini și a scos șorțul și-a făcut semnul crucii plecându-și capul în piet, A deschis ușa din dos. S-a întors și s-a uitat la bărbatul acel tânăr cu o expresie insondabilă de îngrijorare și avertisment. A ieșit. Alex a rămas să-și bea cafeaua și să se uite la copiii care jucau fotbal în parc. Nici țipenie de mătuși. Alex a ieșit în parc, a făcut în casei și a dat de strada principală la ribera de San Cosme. A păgat de seamă o mare de lăsare, Nu mai erau case vechi ca cea mătușilor. Îți atrăgea atenția faptul că edificiile pe care le puteai presupune moderne aveau ferestrele fără geamuri, ori cu geamurile sparte, pereți crăpați, uși astupate cu pungi negre de gunoi, porți care parcă te pofteau să intri în niște curți lungi străjuite de case-vagon cu camere separate. A intrat într-una din ele. Femeile grămădite pe coridoarele cu balustrade de fier s-au uitat la el cu indiferență, ori poate nici nu s-au uitat. Când a ajuns din nou afară, a început să distingă forfota orașului, obișnuitul dutei vino de oameni și automobile, dughene ieftine de fierărie, lenjerie, articole diverse, de dulciuri, de lapte și brânză. Oameni ocupați. Nimeni nu întorcea capul să-l privească. A încercat să salute. Bună ziua! Nu i răspuns nimeni. Priviri ursuse. S-a întors acasă pe intrarea din dos, cum i se spusese. Maria Zenaida era în bucătărie, pregătind masa. Scumpul meu băiat, a zis și l-a sărutat pe frunde. Ce ai de gând să faci azi? Păi, așa obăit Alejandro, nu cunosc orașul, poate că ar trebui să încep să fac turism. A zâmbit. Ea n-a răspuns la zâmbetul lui. Orașul a devenit foarte primeștios, Alejandro. Nu-i bine să mergi pe jos, să nu ți se întâmple vreo nenorocire. O să iau autobuzul ori un taxi. Ai putea să fii victima unei răpiri. Zenaita tăia conștiincios roșiile, ceapa și morcovii pe un suport de lemn. El a râs. Nimeni n-ar plăti despăgubirea. Ești foarte distins, bine îmbrăcat, chipeși. Pari un bogătaș. Vrei să-mi pui niște bluți și un tricou ca să mă deghizez?" Tot frumos o să rămâi. Delicatețea de domn nu se pierde nici în somn." E, nu exagera, mătușa." Ești fermecător," a spus cu ochii înlăcrimați. Lasă-mă să te ajut, curăț eu ceapă. Nu, nu, nu." A zâmbit mătușa, refuzând ajutorul. Alex a așteptat fără să facă nimic, tolănit în pat, până la ora două, când a coborât să mănânce cu mătușa Maria, Azenaida. De data asta, mâncarea, care consta dintr-un singur fel, era servită. O supă de legume foarte consistentă. După ce mănânce Alex, poți ieși să faci o plimbare. Am ieșit de dimineață, n-am văzut nimic interesant, mătușa. De altfel, chiar dumneatea mea a tras atenția că nu te lua după mine. Sunt o bătrână fricoasă. Bine, atunci cu mare plăcere o să fac o plimbare. Știi ce? Și-a ridicat mătușa privirea din farfurie. Vecinii cred că nu locuiește nimeni aici. Cum noi nu ieșim niciodată, dragă mătușă, eu sunt musafirul dumitale, a spus Alex Politicos. Dumneavoastră hotărâți, dumneata și sora Dumitale. Vai copile, nu știi ce spui. Poftim? Poți să ieși în stradă. Să credă lumea că cineva... Că noi suntem încă în viață. Alex s-a arătat surprins. Încă, mătușă, credeți cineva că ați murit? Scuză-mă, Alejandro, am vrut să spun că suntem în viață. Nu înțeleg ce vrei să spui. Vrei să ies ca să crede lumea că dumneata și sora dumitare sunteți, ori sunteți încă în viață? Da. Atunci de ce mă siliți să ies prin ușa din spate? În felul ăsta nu o să-și dea seama nimeni. Zanahida și-a plecat capul și a izbunit în plâns. Toate astea mă zăpăcesc complet, a spus printre sughițuri. Serena e mai inteligentă decât mine, o să-ți explice ea. S-a ridicat pe neașteptate și a prins să țopăi ca un iepuraș. Alex a citit toate după Amiaza. Această sosire neașteptată într-o altă țară și într-o casă nouă și fără a fi nevoit să găsească imediat ceva de lucru era un prilej foarte plăcut de a citi. Iar el luase cu sine ca pe un cordon umbilical cel legat de Paris, confesiunea unui fiu al secolului, de Alfred Musset. Educația franțuzească îi îngăduia să intre într-o epocă romantică post-napoleoniană în care Alejandro de la guardia în taină ar fi vrut să trăiască. În visurile lui se închipuia îmbrăcat, pieptenat, gătit ca un dendi al epocii. Citea Când pasiunea îl mână pe om, rațiunea îl însoțește, plângând și arătându-i primejdiile care îl pândesc. Dar când omul se oprește în loc, pasiunea strigă Mă vei lăsa să pierd?" Această înflăcărare pasională nu mai exista în Franța, cu siguranță nici în Mexic. Alejandro de la guardia și-a dat seama cât de adânc înrădăcinată era în el singura certitudine juvenilă, resemnarea. Într-adevăr, lămzet se găsea cea mai bună rinviere a unei epoci, dar Alex mai luase cu el ca să varieze lecturile, era un obicei al său, o ediție de buzunar din La Verite sur Bebedon. Mizet se înfrunta curajos cu timpul său, atât în iubire, cât și în război. Simenon se uita pe Gaurachiei la timpul său. Alex s-a simțit puțin tel fiul Amândurora. A ieșit din cameră la opt ca să ia cina cu mătușa Serena, adică a trecut din odaia de lângă bucătărie în sufrageria unde îl aștepta, stând în capul mesei pătrâna mătușă a servit pe Alejandro de îndată ce nepotul să a așezat la masă cu o ceașcă de ciocolată concentrată și fumegândă. Un platou cu prăjituri completat cina aceea frugală. Pe semne că tânărul se aștepta la o cină mai bogată, iar privirea lui decepționată n-a trecut neobservată de mătușă. Aici, în Mexic, noi numim asta gustare, nepoate. O cină ușoară pentru a avea un somn ușor. Suntem la o altitudine de peste 2000 de metri, și o cină prea bogată ar provoca să fie cu iertare coșmaruri. Alex a zâmbit politicos. O să respect obiceiul țării. Serena l-a privit cu asprime, ca și cum ar fi așteptat o întrebare care nu era pusă. Nimic mai mult? a întrebat mătușa. Alex a bănuit ce se afla în spatele întrebării și și-a amintit: O, da. Dona Zenaida mi-a spus din nou că trebuia să intru și să ies pe ușa din dos, niciodată pe ușa din față. așa -i. Serena a înmuiat o prăjiturică în ceașca de ciocolată. Mi-a mai spus că trebuie să mă arăt în stradă. A imitat-o, biscuiți și ciocolată, ca să creadă lumea că sunteți vii. Cuvintele i-au ieșit cu greutate de pe buze. Dona Serena a mușcat cu nădejde din biscuit. Sora mea s-a exprimat greșit. Să când a spus ca să creadă lumea că suntem în viață, în viață nu vrea să însemne altceva decât un singur lucru. Casa nu e nelocuită. asta e tot. Alex a stăruit. Bacalaureatul francez e rațional și metodic. Atunci de ce vreți ca eu să intru și să ies pe ascuns pe ușa din dos evitând intrarea din față? l-a privit în chip multiplicat. Cu alte cuvinte l-a observat cu lentilele pansneului, demodat, în dărâtul cărora se afla privirea ei miuabă, dar dincolo de ea se ivea încă una. Privirea sufletului, și-a spus tânărul, chiar dacă era o privire atât de sumbră și greu de pătruns, încât el ar fi vrut să se apropie măcar pentru o clipă de spiritul acelei femei. E o enigmă. A spus Serena după ce a înghițit biscuitul muiat în ciocolată. Alex a zâmbit politicos. Enigmele sunt de obicei număr de trei în bazme, dona Serena, iar cel care le dezleagă primește o răsplată. O să-ți primești și tu răsplata, a spus bătrâna cu un zâmbet dezagreabil. Alex n-a dormit bine noaptea aceea, în pofida gustării frugale. I-a fost de ajuns o zi... În casa din La Ribera de San Cosme, pentru ca închipuirea să se avânte pe acel drum de unde ne silește, să ne întrebăm Unde mă aflu? Ce există în casa asta? Normalitate, secret, frică, mister, alucinații ale mele, motive care-mi scapă? Era ca și cum fiecare dintre mătuși, fiecare pe seama ei, iar fi șoptit la ureche Ce-ți place mai mult în casa noastră? Normalitatea, secretul, frica, misterul? A închis ochii și în mintea lui a revenit cuvântul coșmar. Îi rămăsesă înfipt în cap înainte de orice altceva, pentru că erau urât. Coșmar e un cuvânt frumos, ca și nightmare. pesadilla, te trimite cu gândul la indigestie, proastă dispoziție, boală, cuvânt nesănătos. Ce-ți place mai mult în casa noastră? Normalitatea? Secretul, frica, misterul. Alex a închis ochii. Vieciovi și a adăugat parcă un vis. Să alegi? E o capcană.